Boldóni megnyugodva sóhajtott föl, amikor meghallotta a kerti kapunyi kordulását és a kutya boldog vinnyogását. Mióta a férje elhagyta, kevés nyugodt órája volt. Addig sem vihánc a boldogságtól, de akkor legalább nem kellett annyira a fogához verni a garast, és a gyerekekkel kapcsolatos gondjait is megoszthatta úgy, ahogy férje urával. Most, hogy egyedül maradt, minden az ő vállára szakadt. Itt volt például ez az este. Azt mondja a fia, hogy barátaival vendéget hoznak. Mátyásék valami rokonát, hogy itt szálljon meg a nyári konyhában néhány napig. Aztán tíz óra, és még mindig nincsenek sehol. Elhül az étel. Dénesnek pedig holnap iskolába kell mennie. Mi lehet annál fontosabb, mint hogy kialudja magát? Az asszony kiment az előszobába, kinyitotta a bejárati ajtót, és felkapcsolta a villanyt a verandán. A fény halványan terült szét az udvaron, és megvilágította a kerti útat. Az asszony lassan kivette a köténye zsebéből a szemüvegét, és a szeméhez illesztette. Az ismerős gyerekek között egy hatalmas termetű férfit pillantott meg, nevetségesen szűk öltönyben. A férfi lassan és méltóság teljesen lépkedett. Egyik kezét a csípőjén tartotta, a másikat maga mellett lógatta mereven. Valahogy minden furcsa, és mégis valahonnan ismerős volt rajta. A bajusza, a tartása, a ruhája, a pillantása. Hollónén átfutott a gondolat, hogy talán gyermekkorában, kint a tanyán, ahol felnőtt, ott találkozhatott ezzel a férfival. Vagy netán a nagyapja lehetett ilyen, aki meghalt, amikor ő kétesztendőse volt. Vagy csak álmodta ezt az arcot, ezt a tartást, ezt a járást. Kezét összekulcsolta a köténye előtt, és várt. Talán le se kellene írnom, hogy mielőtt a gyerekek kinizsivel beléptek volna a kertkapon, még útközben igyekeztek meggyőzni Mátyás király vezérét arról hogy ebben az új világban neki egy kicsi másképpen kell viselkednie, mint 500 évvel ezelőtt, ha nem akarja, hogy újjáélesztőinek és saját magának is bajja legyen. Kinizsi hálás volt ezért a váratlan feltámadásét, és érthető, ha jó tevőinek nem akart rosszat. Ezért, bár nem volt szokása egykor, hogy másokat türelmesen végighallgasson, megpróbált a gyerekekre figyelni. Figyelt, figyelt, csak érteni nem nagyon értette, amit mondtak. Ugyan miért agadná le ő azt, hogy kicsoda? Nem félt soha életébe, miért félne most halála után? És miért kellene neki azt vállalnia, hogy ő egy egyszerű tanyasi ember, halász, pákász, rákász? És hogy a mátyás fiúk rokona lenne, akik még csak nem is nemesek? ne végezetül megvakart az üstőkét, és látva az ilyen gyerek szemeket megadóan bólintott. Úgy legyen, ha ti úgy látjátok jónak. Az leszek, akinek mondattatok. De csak akkor, ha végre megtudhatom, miért kell nékem újra visszajönnöm ebbe a furcsa árnyékvilágba? A gyerekek egymásra néztek. Melyikük mondja el az igazságot? Garai Nándor ijesztő kiáltványát, az állatokra leselkedő veszedelmet és a kinizsibe vetett bizodalmat. De hirtelen valahogy egyik ők sem találta a alkalmasnak a helyzetet arra, hogy ilyen kicsinségnek látszó okkal magyarázzák azt a hatalmas csodát, hogy a fekete sereg vezére köztük van. Mit szólna hozzá, ha azt mondanák, hogy néhány kutya, macska, meg aranyhőcsög miatt rángatták vissza a túlvilágról? Talán megsértődne, elbúsulna, és ott is hagyná őket. Végül megint Domi mentette meg a helyzetet, kifogyhatatlan hazugság zsákjával. – Az igazság – nézett rajongó ártatlan szemekkel a vitézre –, hogy mi az egész magyar történelemből a kinizsi bácsit szeretjük a legjobban, és azt akartuk, hogy köztünk legyen. Hát ezért, fátyolosodott el a marcon a vitéz hangja, aki pedig a legravaszabb középkori hadvezérek közül való volt. Tanúrá a sok csapdába csalt sereg, kiéheztetett vár, csellelbe vett Ebből is látszik, hogy a hízelgés még a kősziklát is kimozdítja a helyéről. Kinizsi tehát magára vállalta a neki kiosztott tanyasi bácsi szerepet, és a gyerekek megnyugodhattak. Nem kellett volna. Jó estét kívánok! köszöntötte halka a hollóné az ismeretlen férfit, és kezet nyújtott neki. Holló Gáspárné! Kinizsi óvatosan a nő tenyerébe pillantott, hogy mi van benne, aztán amikor Domi, mint egy véletlenül meglökte a könyökét, feleszmélt, és óvatosan kezet nyújtott maga is. A középkorban olyan nem létezett, hogy egy asszony készfogásra nyújtson kezet. Mit értek akkor a nők? Még a királyi cselédek között sem volt női személy, egy sem. Az én nevem Kinizsi Pál mondta a hadvezért, mert bizony gyerekek elfelejtették megbeszélni, hogy talán a nevét is meg kellene változtatni, hogy talán Tanyasi bácsit faragtak belőle. Most már mindegy. Nem is tudtam, hogy a mamátokat Kinizsinek hívjál, nézett a mátyás fiúkra hollóni. Mi sem, borogta halkan Domi. Szép név, mondta az asszony a hadvezérnek. Így hívják a nagy törökverőt. Jöjjön bejebb Kinizsi úr! Kinizsi kihúzta magát, és Attillára mosolygott. Hát, hiszen őt itt csismerik. Úgy nevezte ez az asszony, mint a nagy hunyadi Jánost, a törökverő. Ó, szép asszony, csinos asszony, okos asszony. Kinizsi bement a konyhába, letottyant az asztal fönn a székre, ledobta magáról az elszakadt zakót, aztán széles mosolyja körülnézett. De szépen laknak itt asszonság. Mennyi üres edény, mennyi tányér. Nagy úrnak főz, ugye? És a kemence? Hol van? Vagy valami tűzhely? Hollóni hálás örömmel elmosolyodott. Kedves, hogy így dicséri a konyhámat, de hogy úrnak főznék. Hogyan? <gül> Csak magunknak itt a gázunk. Gondolom megéhezett az úton. Megkínálhatom? Ennék-ám, kúrjantotta Vitéz. Időtlen, idők óta nem ettem semmit. És kacagott. Észesen vette, hogy a gyerekek sápadtan aludóannak körülötte, felkészülve minden várhatóan váratlan eseményre. No, – Kis szolgáim, szólította meg őket kinizsi. Ti nem eztek? – Üljetek le oda a földre, s várjatok türelemmel. Majd én adok nektek a tálból. – Miért ülnének a földre? – tette le az edényt az asztal közepére hollónő. – De furcsa maga, kinizsi úr! Van itt hely az asztalnál. – Ahol én eszem! – emelte föl Kinizsi a hangját, de gyorsan el is hallgatott Gézuka rémült szemébe nézve. Eszébe villant, hogy háthama már más a módi. Talán urakkal még idegen gyermekek is egy asztalhoz ülhetnek. Kőhintett néhányat, és jó akaratúan böffentett. Hm, jobb lesz, ha hallgat. Köszönjük, mi nem eszünk, mondta Attila. Mennünk is kell mindjárt. De mozdulatlanul, s kinizsit közrefogva a gyerekek ott maradtak. Tessék, vegyen, mondta hullóné, és leemelte a fedőt. Az edényben töltött káposzta gőzölgött. Kezet mosnék, mondta kinizsi, és két kezét a gyerekek felé nyújtotta. Gézuka meg Domi már ugrott is. Hozta a a vízzel meg a törőközővel. Mintha az lenne manapság a legtermészetesebb, hogy az asztalhoz viszik a kézmosó vizet, mint 500 éve. – a pali bácsi, ilyen vicces! vigyorgott Domi. – Olyan furcsa kívánságai vannak, hogy ez na! Anyukám néha haragszik is rá, ha rájön a hoppáré! – Nem csodálom! – mondta Hollóné, és púcsákodva figyelte, amit a férfi megmossa a kezét, beletörölt az ingébe. – Hiába gondolta, ez a tanyasi élet. Kinizsi közelebb húzta magához a lábost, kézzel belenyúlt, és kivett egy tölteléket. A tányérján kezével feltrancsírozta, aztán evéshez látott. Egy kenyérdarabot ügyesen a falat alá helyezett, úgy vitte a szájáig. A szája szélén lassan csúrgott lefelé a zsír, de a kenyérrel elkapta a kis szökevényt, és evett tovább lassan, jó étvágyjal. De Kinizsi úr! csattant föl az asszonyság. Ott van a tányérja mellett az evőeszköz. — Micsoda? csámcsogott a vitéz. A — Kés és villa, nem látja? Kinizsi megnézte. Valóban ott voltak. — Villa? mosolygott Kinizsi, és ette tovább a töltött káposztát a kezével. — Ismerem. Beatrix is hozatott ilyen butaságokat Modénából, és azt akarta, hogy azzal legyünk. a hangtalanul csúszott le a földre az asztal mellett. A feltámadást kibírta, az utcai összecsapást kibírta, de ezt a mondatot már nem tudta elviselni ájulás nélkül. Így akaratlanul is megmentette a helyzetet. Hollóni rögtön szaladt, dénes segítségével a szobába vitte a fiút, lefektette, az arcát vízes ruhával törölgette, élesztgette. Ekközben Domi odalihegte neki a kinizsit megmentő magyarázatot. – Ne tessék rá haragudni, Rózsika néni, Pali bácsi tanyáról jött, nincsen megnevelve. – Ugye, ottan élt az állatok között, amikor pákászott, De azért na, nagyon kedves ember, megtetszik majd látni. Mindent megcsinál a ház körül, meg baromi erős. Tetszett látni az izmait? Tiszta bádi. Csak a fejével van valami. Dominak felcsillant a szeme, mint mindig, ha hazudni kezdett. – Csak a fejével van valami. – ismételte. Néha azt hiszi magáról, hogy ő valóban az a kirizsipál, aki ötszáz éve élt. Gézuka ettől a zseniális mondattól rögtön magához tért. Azt hiszi, nyöszörögte, és úgy is viselkedik. És úgy is beszél? Bólogatott Bi, és talán életében először nézett Domira bámuló szemekkel. Hogy ez hogy jutott ennek az agyalágyútnak az eszébe? Ide hoztok a házamba egy félbolondot, aki kézzel metéli szét a töltött káposztát, és valami Beatrixról zagyvált. Dénes! Semmi baj sincs anyukám! – magyarázkodott a fiú. – Csak rá kell hagyni, hogy ilyeneket beszél. Különben nagyon okos és erős. – Köszönöm szépen – morogta az asszony. – Nagyon okos, és azt hiszi magáról, hogy ő a kinizsipál. <gül> Lehet, hogy nem is így hívják. Csak azt gondolja. – Dehogy nem, így hívják. Éppen ez a baj – szőtte tovább az eszméjét, Domi. – Nagyon beleéli magát. Közben az ajra felkelt Tomika és Pannika, ténes öccse is húga. Az ikrek. Körülnéztek, aztán leszálltak az ágyról, megfogták egymás kezét, és megkérdezték. – "Kimehetünk a V.C.-re?" Menjetek! – mondta az asszony, és a fejét csóválta a kábultan üldögélő gézuka felett. – A jó kis programot csináltatok itt nekem, mintha nem lenne éppen elég bajom enélkül is. A konyhában kinizsi befejezte a vacsoráját. Az inge megtörölte a kezét meg a száját. Aztán, mert bort nem talált az asztalon, a szájához emelte a vizes kancsót és ivott. Az ikrek érdeklődéssel nézték. – Te ki vagy? – kérdezte Pannika. Kinizsi letette a kancsót és a két kicsire pillantott. – Vagyok, aki vagyok! – mondta, és akkor átböfentett, hogy majd elsodorta az edényeket. – Titok! – Disznó vagy! – mondta Pannika, és megcsóválta a fejét. – Az asztalnál tilos befögni? – Van gyereket? – kérdezte Tomika. – Nincs, – mondta Kinizsi. – Nem szült nekem magyar Begina. – Akkor biztosan te vagy a mi új apukánk, – mondta Pannika, és még nagyobb kíváncsisággal nézte a vitézt. A szobából hollón is ijetett ki. – Adjátok a bácsit békén! – szólt az ikrekre, és összepakolta az asztalon az edényeket. – Menjetek, menjetek! – Teljes szívemből köszönöm a vacsorát, kedves asszonyság! – átfel Kinizsi, és fejet hajtott. – Ha módom lesz rá, és alkalom adódik, meghálálom. Bírtokaimon vendégül látom. Birtokain, sóhajtott De Ez az ember nem félbolon, egészen az. Nem láttam a csomagját, hol hagytátok? Hol? Bamult rábi. Hát ott, magyarázta Attila. Nálunk otthon. Annyi eszetek van, mit patnak, Dühöngött az asszony. Pata farkát csóválta boldogan. Lám csak őt is emlegetik. Miben fog aludni ez az ember? Mindegy az, Legyintett a hadvezér. Aludtam én már kinn a mezőn, egy gödörben is, január hidegében. Aludtam szalmán és az állatok között. Hónapok is elteltek, hogy nem láttam ágyat. Amíg mentünk... A vásárba a tehenekkel, ugye? Vágott közbe Domi, aki ismétrésen volt. Tehenekkel? Hökkent meg kinizsi, aztán bólintott Mélán. Ó, oh, a tehenekkel. No, no, persze. Itt nem kell gödörben meg állatok között aludnia mondta békülékenyen az asszony. – Van ágy, adok pizsamát is, a férjeméből. – Pizsamát? – kislantott kinizsi a gyerekekre. – Ezt eszik vagy harap? – Köszönjük, majd hónap elhozzuk a csomagot, hadarta Attila. – Pali bácsinak mindene van, csak a nagy sietségben ott hagytuk. – Itt egy törőköző, mondta Hollóné. A nyári konyhában talál lavort meg szappant. Persze, akkor fogkeféje sincs. Kini zsigyanak van, mosolja a nézegetett egyik arcról a másikla. Lavor, kok kefe. lehet, hogy mégsem magyarul beszélnek ezek? A palibácsi nem szokott fogatmosni, csúgta oda bihollónénak, de mi nagyon megneveljük. Itt az ideje, morogta az asszony és kinizsíre nézett. Micsoda hatalmas ember, ez a nagy koponya, ez a furcsa arc, a bajusz. Hmm, ezzel a fizimiskával valójában akár Mátyás hadvezére is lehetett volna ötszáz éve. Jó éjszakát, mondta hangosan, és Kinizsi méltóság teljes meghajlására, majdnem ő is meghajlással válaszolt. Bolondság, nem vagyunk a középkorban. A gyerekek a nyári konyhába kísérték Kinizsit, aki mindettől el volt ragadtatva. Az ágytól, a szagosszappantól, a puha paplantól, a lámpától, de még az üvegablaktól is. A gyerekek mindent megmutogattak. Kioftatták a hadvezért a pizsama használatára, és aztán Dénes megmutatta ki Nizsinek a vécét. Nem részletezzük a fekete sereg kapitányának bámulatát, amit a lehúzó lánc és a leömlő víz közötti összefüggés felismerése kiváltott. A meglett férfi, a kenyermezei hős úgy viselkedett, mint egy gyerek. Lehúzhatom még egyszer? Bizony tíz óra már jó elmúlt, amikor a csapat tagjai hazaindultak és akkor még a Mátyás fiúknak haza kellett kísérni először bít, aztán Gézukát, hogy végezetül maguk is elszenvedjék az apai Dürohamot, amit most kivételesen talán nem is érdemeltek meg. Kinizsi pedig lekapcsolta a villanyt. Felkapcsolta, lekapcsolta, felkapcsolta, lekapcsolta, és még sokáig nem tudott elaludni. Mit érzett? Mit gondolt? Az csak azt tudhatja, aki majd 500 év múlva újjáéled. Végezetül elaludt Mátyás hadvezére. Elaludt a házban mindenki. Csak a vízlakú kucskát ki időnként pirosra festett kis a nyári konyha felé. Mintha tudta volna, hogy arra a férfira, aki ott horkol, mint kitörni készülő tűszányó, külön is vigyáznia kell, mert nála fontosabb ember azon az éjszakán nem volt zerindváron. Bár ezt a zerindváriak sem tudhatták.